2. Vade retro. Îndărăt Invective la adresa unui fost codirector, în ziua când a dispărut revista luceafărul. Mult iscusit a minții limbă, nu-mi spune clipa năzdrăvană ce mi te-a scos de mult în cale, ființă mașteră și vană. Uitat-am ziua și văleatul Ce-au înfrățit pe vremi odată A mele stihuri de aramă Cu proza ta cea nesărată Iscoditor cu ochii tulburi Bicisnic făcător de rele Te-ai agățat odinioară de haina Strălucirii mele Și te-am răbdat să-mi stai alături Și nimeni n-a putut să știe Amarul ce l-am tras cu tine În scurta noastră vărășie O, blăstămată fie clipa Când ai purces apoi în țară și ai cumpărat tipografie să-mi faci revista de ocară, să-mi porți luceafărul prin lume în caz că proza ta ne roadă cu bilduri pe spinare și cu notițe slabe în coadă. Din pieptul zbuciumat de patimi, eu simt cum lava și o revarsă cumplita vorbelor năvală, potop păgând pe buza arsă și nu știu, nu găsesc în pripă destule vorbe înfricoșate cu smalți de fulgere albastre să ți le sparg în cap pe toate. Ce-ai făcut cu a tale proaste combinații? Unde-și Unde-s abonații? Păcătosul le răspunde unde-s nu știu ce mă ține să nu-ți stric eu planul, să vezi numai stele verzi ca le ușteanul, numai stele și lucefer verzi ca le ușteanul.